Juba tuligi Rebane kirvesõlal. Noh, Kullionu, kas asjad on korras? Korras, korras, on teine vagune, vist on magama jäänud. Kõlma täile sõratan, kiitleb Rebasonu, viskab kuue seljast, sülitab pihku ja hakkab rajuma. Iga löögi ajal hüüab kuljonu, Ta on seal, rebasonu, ta on seal! rebasonu aga raju. Kui veel mõned hoobid anda on, laseb ta kirve käest, et hinge tagasi tõmmata. Korraga silmab ta, et selja taga istub onu endamisi muhele. rebasonu taipas, kuidas asjalood on, aaras kullionul kraest kinni ning käänastab pikali. Kull hakkas tiibadega vehkima, vehkis kui pöörane kuid rebaseonu surusta vastu maad, ning ei lasknud lahti. Nüüd hakkas kullionu paluma ja jutustas, kuidas kõik oli olnud. Ma pole oma elus veel sellist võruga aela näinud, lõpetas ta pihtimise. Rebaseonu lausub aga, Algu kuidas see on! kuid sina vastutad tema eest. Kui mina lahkusin, oli jankuonu õnnes ja sina jäi teda valvama. Tulen tagasi, sina oled siin, kui jängud pole. Nüüd kõpsetan sinu jängu asemel. Aga kui sa mind tulle pistaad, siis tause ma lendu, ütleb Kullioonu. Ma löön sinne vastu maad, Kullioonu. Ütles ja haaras Kullil sabast kinni ning Kui Kuid sabasuled rebenesid, Ning kuil tõusis lendu, kisase veel, ta on rebase onu, et sa mind vanades sulgedest vabastasid. Ning lendas minema, rebase onu, kristas viha pärast